Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi sallam Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam selawat dan salam Kata atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung lagi pencerahan tajwid pada surah-surah pendek di juzuk yang ke-30. Tersambung pada surah Al-Takathur, ayat yang kelima. A'uzubillahimina syaitanirrojim kalla. Kalla, la itu ialah mat asli dibaca dua harakat. Ada empat keadaan kalau kita jumpa lam alif seperti ini. Yang pertama, mat alif yang membawa hukum mat asli dibaca dengan dua harakat. Yang kedua, lam alif yang membawa hukum mat tabri'ah. Jika lam alif tersebut membawa makna uh, tegahan atau larangan yang ketiganya alif yang membawa lam alif yang membawa ke hukum majais memfasil bertemu huruf mad dengan hamzah dalam uh, dua kalimah dan yang keempatnya lam alif yang membawa hukum taazim iaitu yang lam alif ataupun alif mad yang berjumpa dengan Kalimah Tauhid, La ilaha illallah, yang dibaca pada kadar empat atau lima harakat. Eh, Di sini, lam alif atau alifnya ialah, eh, penulisan lam alif itu, eh, alif yang utamanya yang kita sebut, penulisan lam alif ini ialah eh, hukum asli, dibaca dengan dua harakat. Kalla, kemudian lawta, pada waw yang mati itu ialah, waulin atau bacaan lin dibaca lembut atau lunak pada kadar dua harakat atau tidak melebihi dua harakat lau ta bacaan sampai ke makhraj huruf waw dari mulut kita akan memuncung sedikit berbentuk bulat lau dan pada huruf waw ada rokhawah itu antara uh, yang menyumbang kepada uh, bacaan lin uh, atau lembut atau lunak tersebut ya yeah? Baik lin, uh, huruf lin ada dua iaitu waw atau ya yang mati dan sebelum uh, huruf waw dan ya yang mati tersebut terdapat huruf yang berbaris di atas. Baik ta'lamu ta tak di atas ta lidah rendah istifal kemudian pada huruf ain ada sifat tawasud pertengahan sebutannya agak bertempuh sedikit ya ia tidak tertahan dan tidak dialirkan tengah-tengah ya? secara sederhana ta'lamu ta Law ta'lamu. Ta begitu. Kemudian, lamu, mat asli, dibaca dengan dua harakat. Nama lain bagi mat asli, ialah mat tabi'i. Kemudian, ilma, lam itu ialah lam, uh, lam izhar. Ya? Pada huruf lam tu ada sifat khas, iaitu inhiraf. Lidah yang sedikit melengkung. Lidah sedikit melengkung. Dan ia ada sifat tawasut juga. Bunyi yang tidak dialirkan, tidak ditahan. Ilma, alham, alma, antara contoh yang lain. Baik. Al-yaa yalah aliflam qamariyah atau nama lahinya izhar qamari. Pada bacaan wasal, pada bacaan sambung atau terus, Hamzah wasal tidak lagi berfungsi atau tidak digunakan. Dan bacaan akan menggunakan baris terakhir kalimah sebelumnya dan dibaca sama ada huruf yang bertasdid atau huruf yang mati selepas Hamzah wasal. Kerana ada dua kara'an ya, selepas Hamzah Wassal ni. Sama ada huruf yang bertajdid. Iaitu alif lam syamsiah, Atau huruf yang mati. Iaitu alif lam qamariah, Ataupun huruf yang mati. Apabila Hamzah Wassal bertemu selain pada lam. Jadi dua kara'an. Sama ada kalimah yang sebelum itu. Dibariskan pada huruf yang bertanda mati. Atau huruf yang bertajdid. Begitu ya. Baik. Al-yaki alif lam qamariah Atau izhan qamari. Qiyalah mat asli. Dibaca dengan dua harakat. Dan nun pula ialah satu huruf yang berada di hujung yang boleh dimatikan kerana waqaf untuk menjadikannya hukum uh, mat'arik li sukun yang dibaca pada kadar dua harakat, empat harakat atau enam harakat. Begitu. Uh, mat'arik li sukun satunya terjadi pada bacaan waqaf sahaja. Bila sebut waqaf, ia berada di akhir ayat. Sama ada ia asalnya di tengah-tengah. Seperti kalla lau ta'lamun. Ta itu juga diwakafkan dengan mar'aril sukun. Sama ada ia berada di tengah-tengah, diwakafkan. Dia diwakafkan, otomatik berada di hujung. Ataupun sememangnya berada di hujung ayat seperti itu. Ya? Saya tidak suruh wakaf di ta'lamun ta itu sekadar memfasalkan hukum. Kerana mar'aril sukun boleh terjadi sama ada ia berasal di tengah-tengah. Seperti lau ta'lamun ta itu. Atau memangnya dihujung uh, ilmal yaqina. Begitu. Jadi apabila berada di tengah-tengah pun... ...kalau diwakafkan maknanya dia otomatik sudah berada dihujung. Nah, dan dimatikan kerana wakaf. Namun ia perlu memenuhi syarat. Apakah syaratnya? Didahului oleh bacaan ma'asli. Iaitu mimwaw mati depanmu dan qafiak ya mati bawah qi. Kemudian dengan satu huruf yang boleh dimatikan kerana wakaf. Andai kata pada akhir itu... ...'ilmal yaqina... ...nun alif di atasnya. na... ...contohnya... ...maka ia kekal sebagai... ...mat asli yaqin... ...dia tidak boleh jadi hukum man'arik li sukun... ...dia mesti melibatkan satu huruf... ...yang boleh dimatikan kerana waqaf... ...Mudah-mudahan merisikit pencerahan... ...'a'udzubillahimina syaitan rajim... ...'kalla law ta'lamuna ilmal yaqina... ...'kalla law ta'lamuna ilmal yaqin... ...sadaqallahul'azim... ...Mudah-mudahan merisikit pencerahan pada sahabat-sahabat yang mendapat perkongsian ini wallahu alam